Eta bertatik eh, zumalakarregi museo horretatik etortzen eh, zaigu, lehen astirlenero eta orain estiralero, eh, Xabier Kerejeta. Arratxaldeon, Xabier. Arratxaldeon, Xabier. Eta uste dut gaurkoan e, fraile baten e, aurkezpena edo egin behar diguzula? Mm, bai, Diego Laskano fraile bat, Gipuzkoakoa, Tolosan Jaioa, mm -hmm. Milaz Azpiriuntagoita mila Maseian eta Milaz Ortserion Damarrean Hila. Iparraldean ila, ez dakik seguru endaian, zigurun urruñan inguru horretan, gero guziko dugu zergatik. Eta ze, ze, ze fraie zen, ze txepoa edo? Franzisko Tarra, Franzisko mm. e, Gipuzkoan baziren, ba, tolosan, e, arantzazun, gina, sasiolan, hor e, debatik hurbil e, zarautzen ere bai, hau, bueno, Franzisko Tarrazen gero atera homen zen, el arabako bastidan egon homen zen fraile, eta gero atera egin zen baina e, apaiz egiteko. Hau da, erlijion segitu zuen, baina fraile ordena hau zita. Zergatik egin gozuen hori. Ja, e, ez dakik guzu, zondo. E, apaiz er, e, izatea herrexago izango zitzaion edo bueno, berazgarriago, edo arritzekoa da, ez da? Bueno, ba, fraile egon da behar du, bueno, disiplina bat segitu, ez? E, regla bat segitu, hori xe da, dira tira, hori zer regla bat Bueno, segitzen diotelako, eta apaiza sekularra libreagoa da nola baita esatiagatik. Mm -hmm. Berbada horregatikan. Osondoztak iguze berriak badira gizon honenak e, toki askotan baina hola bilduak eta ez daudez, lan hundi ezan dugu eta hau biltzen, baina oso personaje interesgarria da. Madarikatu xamarra, horregatikan ere berbada ez da gilegi ere hitz egiten hartaz, haipatu egiten da, no, generalian gaizki hartzeko, Abai. baina gero ez da gilegi segitzen, eta pena da oso interesgarria baita. Bueno, ba hai ha, ha, ai desagun edo desagutu desagun e pizkatxo bate geiago Diego Lazcano Frantzisko Tarronen e, bizitza eta jakin desagun e, zergatik e, e, aipatzen duzun hori aurreko batera da ustut dut e, beste Francisco Tarbat ekarri zenuela bai ura ere <gülsor> esta veia tu chamarra no lo bai hola barrieta bizkaitarra gero Fla, eh, Jose Joaquin de Clara Rosa izen hartuzuna belau Andresitolako Joaquin uh, Clara ura, Ura, ura. eta uraikaragarri karagarri ezen baitzen, eta azkenen gogoratuko zu, guk dakigula gula bintzat, lehendabiziko euskalduna e, errito zibilez lurperatua izan da. Mm -hmm. ez, fraile izan agatik ere, horrela izan zela. Bueno, gizon honek bueno, guk dakigula gula bintzat, etzen ezkondu, Eta ez dakik nola lurperatu zuten, baina, bueno, lurperatu ez, baina ezkontza zibilen alde zegoen. Hau ere, fraile izana, frantzitziko tarra izana, ez dakik gu kasualidadea den edo zer dagoen horren atzetik, mm -hmm. baina, bai, eta gainera, ura, baino, gaita marrorte helenago ere. Bila, Hortuan, eh? klaro, eta bere garaian, ba, hori ez ezkontza zibilaren alde jartzea, ba, en fin, Arren gogor xamarra. xamarra bai, gogor xamarra jendeke jenerentzat, eta horregatik anazkenian, ba... Fintza, zu, hain ez da, inor jartzen ezkontza zibilaren aurrean, esan nahi mm -hmm. haidat... Bai. E, fraien artean edo apaizen artean, mm -hmm. e, ez ditugu bentsat ezagutzen, horrela bentsatzen direnak e, argi eta garbi horren alde. Ez, eta, bueno, igual kontra ere ez, baina, bueno, jende asko oraindik erlegioz ez kontzen askotan oituraz edo gurasoak eta naigabia gabiata ez hartzeko, baina, bueno, garaionetan erabat iraultzaila zen bere proposamena, eta, bueno, horrela izan zen iraultzaila eta mm -hmm. beretzat ere, bai. Bueno, eta da, e, gizon horrek e, obra asko du edo nondik ezagutzen ditugu bere ba, iritzia. Eh, bere, ba, e, bere obrak baino gehiago batzuk idatzi zituen baina batez ere itzule egiten zuen. Frantziako obretatik, frantsesetatik, espainolera jartzen zituen liburuak liburu, erlijiosoa kaso batzuetan ere bai, eh. Azpentsa, ba, lenda bizikoa guk dakigula E itzuli zuena frantses esetik espainolera zen sobre las utilidades de la religión cristiana y los efectos perniciosos de la inkredulidad. da <risa> batez ere idazten du esateko berlijo guztiak katoliko ezik noski txarra tirela? Uh -huh. Eta, jakina, ateismoa ja, ora ezinzun zuen ikusi ere egin, ez? Ez pentsa lehenago esan dugu eskontza zibila eta etzela erligiozoa, oso erligiozoa zen, baina izu zen, oso erligiozoa zelako idazten zituen edo itzultzen zituen halako gozak. Eta hain erligiozoa zelako ere problemak izan zituen erlijioarekin eta elizarekin ere. Hola esan da kuriosoa xamarra da, baina bai beste, jakina, liburu hau argitaratzen utzi zioten, entzura enchuura pasazuen, baina beste bat erromako eh, katixima bat itzuli zuen eta ura etzioten ametitu hori erromako eh, katixima baldemazen itzuli zuenana, nolatan etzioten mm. eh, eh bai eman horretarako bueno, e, Beraportazioak ere danzizikione bai, katexima horrio, eh? esker. De Mogelekin le dan programan itzule egiten zuela, baina beti itzultzearekin beti bakoitze bere eskutik ere zeo zer jartzen duela, ez? Ah. Eta garai honetan oso gausa normala zena, ez? Ba, honegoz abera, esaterako lehenago esan dugun liburuan aurretik berrogei 40 orrialdeko hitzaurre bat egiten du berrogei 40 orrialdiko e, berak esaten du, hain obra laburra izateko hitzaurre luzegi egin zuela, baina lere e, e, Bapalutzu zuen. Eta takataka taka, idatzi zuen. Eta, claro hori xe da ez, bere aportazioak egiten dituela, eta bere aportazio hauek, e, bueno, itzaizkiola guztatzen zentsura zailai. Mm -hmm. orduan zentsura ikaragarria bai, egon liburu guztiekin. Eta jakina, honek pasa behar zuen gero, argitaratuak ikusi nahi iba zituen, behintzat bere, bere liburuak edo bere itzulpenak. Mm -hmm. Eta batzuetan bai, eta bestetan ez. Dirudienez, esaten dute okerrera, Joantzela, okerrera, klaro, bere, bere zentzuan, ez? Asiaren ososo zintzua zela, en fin, edo, Juansela, uh -huh. eta azkenien bide txarretik, edo, Joantzela, gizonau. Eta gara jartan, hain nastuta zeuden e, politika eta erlijioa e, gizon e, honek e, irristarik egintzun horre politika aldera claro, edo... Claro. Horixe e, da, besten artean kontua horixe da, ez erligio houtxik ez taguela, eta orduan erlijio eta politika gaur egun hasten badira, yan, gaur egun badira ba, ba, gizu, liberazioaren teologiak eta gau zoiek roman no oso ondo ikusiak ez direna, zergatik, ba, orre, bueno, ez da ki zergatik roman erromakoak esango dute, baina, bueno, akiko ba, hortan, arazo, erlegio edo horrekin batera bintzat arrazo politiko eta sozial oso importantea. Dela, bagarai honetan gauza da, gainera orduan erlegioa oso bizirik zegoen gizartean eta hori ondo izleatzen da. ez. Eta honek bilatzen du beti erlegioan oso erlegio austeroa oso, oso latza Eta, bueno, nola baita esateagatik oso berdintzalea edo, ez, eliza oso jerarki izatua dago, ez, estruktura ikaragarria undi bat da, batzuetan erligioarekin zer, erikusirika undiena ez duena, esaterako honek esaten du, kontziliok esaten zutena eta jainkoaren hitza etzirela gauza bera. Eta, klaro. Eta, ausarta. Ba, bai, oso gaur egun oso normalei dutzen zegu, baina bai, oso ausarta da, ez jainkoaren itza gauza bada, eta gero, erligiozeka esaten duten gauza batean, e, biltzar batean edo, hori beste gauza bada. Eta honek e, ala esaten du, baina, klaro, hori gara hartan ola esatea oso gogorrazen. Eta politikan zer ikusten dugu, ba, bai, sistema absolutista batean, eliza ere oso jerarkikoa da, baina beste aldetik eliza jirarkiko honen kontra borroka egiten dutenak mm -hmm. eliza berdintzale baten alde, ba, bakizu kristau e, primitiboak esaten zirenak, eta ez honen alde hor ba, berdintasuna eta hor dago Ordoan politikan ere horik ustean da, ez? Ezken finean norki ekartzen du berdintasuna eta nahitasuna eta askatasuna eta ba, sistema berriak, liberalismak, frantziako iraultzak eta ez, eta honek bidehortatik anjogoko du. Ez da oso gauza berria, eh? beste aldetik esaten dugu, ba, honek bat Frantziatik hartzen duela eta frantzian halako gauzak aspalditik 16. mendean eta hasi ziren protestanteak baziren eta mm -hmm. katolikoen artean hau katolikoa baita eta katolikotzat hartzen baitu beti bere burua eta beti bere kontzientzia oso garbi duela esaten du baina katolikoen artean ere baziren batez ere frantzian eta eh Holanda aldean eta eh esaten zirenak eta Jansenismoa zen bueno zartzen Jansenismoa ba Jansen gizon baten gandik hartutako sekta bazen edo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 Nola esango, bueno, ke, katolikoak bai, dogmaketan onartzen dituzte, baina oso kritikoak elizarekin, ez? Mm -hmm. Eta hori politikan ikusten zen. Zan no, daiteke gizon hau pixka bat, tankera horretakoa zela. Bai, ala ematen du, ala ematen du. Etzen bakarra, eh? Baina dirudenez oh, giden abarmen duzena. Hori eh, bakarki defendatzea, ez da, seguru nik egongo zen hemen ere, horrelako bueno, nuremendu bai, bat, bat, edo, kezka Baina azkenian kezka horrek, eh, asieran mintzat porrote egiten du, eta Da orduan honek azkenean Frantzira aldegin behar du. eta orduan segurazki hor bidean edo erdi bidean edo duda mudatan geratu zirenak desagertu egin dira historian. Da du e Frantzira joan berri santzuela? Bai, bai, bai. Da eh e, zer ke era mant Frantzira errejioak ala politikak. Bueno, via batera. Frantzesak etorri egin ziren hori esan behar da, horretik gerra batean, frantsesak sartu zirela Gipuzkoan eta Bizkaian batez ere Gipuzkoan izan zen lendabiziko borroka, eta etzela bakarrik izan borroka territorial batez, horrekin batera, ba sistema berri batek harri zuten, erabateko konmozioa izan zen Gipuzkoan, Gipuzkoa banatzekotan egon zen Espainiatik atera eta Frantzian sartzekoa, hori oso gogorra zen, eta azkenean etzen lortu, jagina, baina klaro, ze gertatzen da, ura apoiatu zutenak, eta Frantsesen alde jarri zirenak, ba klaro, gero gerra bukatu invocatu zenean frantsesak, bueno, frantsesak ez zuten galdu, baina erritiratuz ziren, e, gero hemen Euskal Herria bere ganatu beharrean Santo Domingo Antilletan lortu azaltelako. Uh -huh. Baina claro, ze gertatzen da Gipuzkoar batez ere Gipuzkoarrak zirelako. Eh, Gipuzkoar hauekin, ba, aldekin behar dutela, bestela errapatzen bai dituzte eta honek ja bere teorietan besterik gabe ere ederki ezagutua zuen zer zen Gartzela eta etzuen berriro probatu nahi eta aldeginu zuen. Hankagintzuen. Bai, eta kontua da gainera, gero indulto bat eman ziotela politikoki, baina ala ere, bere problema erligiosoekin eta, en fin, eso menzen atrebitu berriro etortzera, menetxai asko bat ziten. Erosoago sentitzen zen bestaldean. Seguruago. <gülüyor> bueno, eten alditxo bat egin <gülüyor> dezagun, oi bezala bere alagatoz gaur Xavier Keregetarekin eta gure Francisco Tarraue ezagutzen hain ez duzen ere Diego Laskano. Euskadi ratian, haien ezaioa, askoren askotakoa. Zukaldean, onenako akarrekira hundezak eiruro gehiago eta mamosturtetik gora. Patxaranak gehiago eta baita mamiak, jogurrak, txakolinak eta txikoriak ere. Sukaldean kafetan, eltsimbo txikori paketea. Txikori ona, naturala, beti betikoa, etxekoa. Adizio eta ospea hundiko jaialdia. Zestuako hogeita bat bertso jaialdia. Larun honetan gaueko amarretan, zestuako kiroldegian, laxaro askuneren agindura. Egana, Mendiluze, Sebastian lizaso, Euskitze, Jon Sarasua eta Loidizaletxe. Bertso gozatu bat hartzekoa aukera, larun honetan gaueko amarretan, zestuako kiroldegian. hasten ziren gure atxona monen atxona monak. Noiz iritsi zentrena Euskal Herri da. Hauen erantzunak eta askoz gehiago Zumalakarregi museoaren Zumakit Jolasjoko didaktikoarekin. Zumakit maleta didaktikoak ikastetxe ludoteka Euskaltegi eta bestelako taldeetan erabiltzeko. Informazioa Zumalakarregi museoan zortzi zortzi bederatzi bederatzi zero, zero telefonoan. Euskadi irratia, haiene. Diego Laskano, Francisco Tarre, berezi hau ezagutzen eh, ari gara. Beti ekartzen duzu eta zure eh, pertsona jak eh, nolabaitere aurkezteko eta aurkezpen hori osatzeko musika e, pixka bat. zera aukeratu duzu gaurkoan Xabier? Ba beste Franziskotar baten musika arantzazun zegoena, arantzazuko musika eskola oso famaatua zen 18. 19. mendearen hasieran eta bueno, oso interesgarria litzu zaite, zein Larrainagaren, bueno, piezatxo bat. Diego Laskano esan, esan dibuzu batipat eh, eh, izazle baino itzultza jere izan zela, ez da? Mm -hmm. Eta itzulpen eh, lan eh, horietan bat testo, eta testo eh, erligiosoak lehen, or, mm -hmm. askoa, eta, ba, eta bat testo politikoak ere. Erligiosoak aipatu dizkigu zu lehen, orra izen luzeazkoa, eh, zeraman bat baina... ere bai. <laughs> eta luzea eh, guak ziren, baina. Eta zetestu ze politiko edo itzuli zituen egizan onen. Ba, interesgarriana da liburu bat, e, urte batzu leintxeago m, frantzia publicatua, e, españoles izena hola jarreziona, ensayo sobre la nobleza de los vascongados para que se sirva de introducción a la historia general de aquellos pueblos. Ba, ba, ba, bueno, baina, baina, ensayo sobre la nobleza de los baskongados, izena uh -huh. hartzen duena. Ez. Eta, ze tankerako liburu da hori, ze eh? hiritzi... E, du liburu horretan ba, nobleziari buruz eta. Bai, ematen du justo Frantzian iraultza egiten ari diren garaai hauetan,ez ba, bueno, nobleziari buruz eta nobleziaren pribileegian kontra joko baitute iraulttzen. Ba, ematen du pixka traizioaren aldeko ba, ez da egite lan bat dela ez. Baina esrean behar da liburu hau egin zuena frantsesez idatziena apezpikuaa izan zela, baina apezpiiku juura mintatua. E, Esa ditzitza bai, ezta errexen beste jansenismo eta bai, juramentu hau da zin egiten zuen apaiza. Iraultza egiten dutenean, ba, apaiz gehienak eta, bueno, erligioso gehienak, monjak eta fraileak eta iraultzaren kontra jartzen dira, claro, bai. bere privilegioen kontra jartzen delako, orduan normala dataskok borroka egiten dute, beste asko alde egiten dute, ba, Espainia aldera, Belgika aldera, fintoki guztietara. Baina, ba, ziren beste asko erligiosoak, ba, erligiosoak izaneagatik edo erligiosoak zirelako hain zuzen iraultzaren alde de borroca egiten dutenak, uh -huh. ez? Ba, uste dute sistema liberal batean, ba erreligiotasun hori aurrera eramateko bideak zabalagoak edo izango deituztela. Ta hoe edira juramentatuak. Orida, bai zin egiten diotelako, ba, konstituzio eta sistema berriari. Eta, claro beste erlegio osoak, bono, gorrotatzen zikisten jagina, hori ez omen da oso katolikoa, baina ala, ala zen, ez? Uh -huh. Eta oso kuriosuak, gizon batek idazten du, ba, hori ez, iraultzaile batek, baina erlegio batek, idazten du Euskaldunen nobleziari buruz. Baina, hor, ematen den tesian, hola baita esategatik da, Euskaldunak ba, hori ez denak nobleak eta beraz, denak libreak eta denak berdinak garela. Eta hori urbilago dago, dago ba, liberte galit fraternite horretatikan, ba, zera, es, sistema absolutista batzen gandik. Claro, hori, claro. benetan nola zen edoetzen, da hortikan jotzen duela. ordoan laskan honek ere itzultzen duenean, ba, beti bere bidera eramaten du, ez? Erlegioa bezala azken finan, hortik, ba, hori, esan dugu erlegioa politika nasten dira, ba, azken finan berdintasunaren alde jotzen du. Eta hori ulertuko zuten e, Frantzian, horren e, kontra borrokatzen ari zirenean, oa indikan ere noblezi hori babeste balore batzuen bitartez e, baderudiz hartu nahi dutela, ez? Bai, baina eta nola ekosten zuten gipuzkoan bertan ere, uhum. ze gipuzkoan bai presunbitu egiten zutela hemen denak nobleak gero praktikan etzen horrela, jagina ez, baina denak nobleak, denak berdinak eta baina hori eramaten dutenean liberalismoaren arlora, baxen degeiena kontra jarriko zailo, eta laskan hori gau zabera gertatuko zailo, eta, Esan, zuruen esaltuzulen eh? eh, Diego Lazcano que kartzela ere ezagutu zuela zikatek bai. eramant zuten kartzelara. Eh eramant zuten kartzelara ba bueno bereideiengatik e, eta idatzi ez zuenagatik asko zeukan eta bueno, logroinora eraman zuten eta berak esaten du gainera gero memoria kreatzen ditut. egin zuelako. egin, da, e... egin ez baina itzen beharrezkoa, egitea ez Inquisizioaren antzat eta etzen bearrezkoa nahikoa zen gaizki pentsatzea. Eta o, o, engeizki pentsatzen duzen hori adierazten baldin bauzu, okarrago, eta ja gainera zeho zer egiten bauzu, orduan are okarrago. Mm -hmm. Eta hori ja, bueno, ba, bere idazkien gatik, eta gartzele ezaguna bazuen, ba, claro, gero esan frantsesak frantxesak sartu zirela gerra batean, orduan oh, frantsesen alde jartzen da, esaterako ezkontza zibiliak egiten ditu, mm -hmm. bueno, gero bere burua zuritzeko esaten du bedinkatu besterik, e, etzik jolegintzea, apaiz batek bedinkatu besterik ezin izinduela eginez. Baina, bueno, azken finean onzat ematen ditu ezkontza zibiliak, eta hori nahikoa ta sobrazen jende geienaren zat, ba, bueno, ere hartzeko eta, bueno, bere kontra aritzeko. <hums> dena dela kuriosua da, eta bera paisa e, izan da, ba, gauza hoiek edezenditzea, ez da? Ba, bai, gaur egun, bueno, mundu laiko batean gara eta oso normala erotzen zaigu, bai ezkontzak bai eriotzak, bai bueno, jaiotzak dena errito zibilia segiten dira, eta, bueno, paperak ere zibilia tira, eta gero, nahi duenak erlizan De Egin desa baina garaia hartan orduan ba bueno, bai hiltzen zirenak eta jaiotzen zirenak eta bueno jaiotzen ez bataiatzen zirenak ze orduan jaiotzen ziren nolabait esateragatik mundu katolikoan hori ba, dena elizak eramaten zuen eta honek proposatzen duena da ba, estatuak hartu behar titula bueno bo, gaur egun oso normalak iruiten zaizkigun paper hoiek ez eta curioso da ereligiosoa batekekin baina hori da ez da. mundu laikoa eta mundu ereligiosoa banatu egiten ditu eta oso kurioso da apaiz batek ba hori ez mundu laikoa naldeko borroka egitea, eta azkenean ba, bueno, ba, erbestean hil beharrizen zuela, horregatikan. Mm -hmm. Horregatikan gehiago, gainera e, arazo politikoen gatik, baina zegero politikoki barkatua omen zen, baina ere etzen atrebitu. Etortzeraz, e, gauza da zen hori politika, baina religiotik ere arrapatzen alzuten gizona. Orduan, <laughs> Etzune, du e, erresi erresa eraman ere gizona, nekaitzune? Ba, ne, ez e, isilik egoten etzen eta hori oso pekatu larri homen da, hori xe zen bere pekatu larri, ez? Etzela isiltzen eta bere ideiak bain eta berriro defendatzen zituela. Hor duan, e, Frantzian utziko zituen e, e, fraileak apaiz egiteko, ez da? Seguro ni que antes ya. Ese es, es, es ahorrete ah. gozía su Frailetik apaiz izatera pasatu zen, baina hori hemen zegoela. E, bueno, lasarteko brigiretan egon zen e, apaiz, egon zen, haien apaiza zen. Gero ez dakitze pentsatuko zuten, ze esaterako, gerra honetan brigirak alde egin behar izan zuten korrika, frantsesek sartu zirelako komentuan, bueno, ziliarra eta dena laportu zieten eta, eta begira bere, bere apaiza berriz frantxes hoiekin, edo hien alde behintzat. Giesan mm -hmm. e, hori ez gauza da kontatzea eta beste bat orduan bizitzea ori eso claro. de eh, eh, duzu eh, Astu zaite esan behar nizuna. <gülüyor> Izan ere, hainbestegoz esate dituzu batera, pentsatzu dute galdere bat eta gero ia egiterako kasi-kasi naztuta. Bak egin bat egin bat egin bat kontatzeko eta dina interesgarriak. <gülüyor> bueno, esan duzu, em, gizon ez zaitu tortzen barkatu, barkatu, baino era erabate geratu nahiz, hola, zuri-zuri eginda, eh, benetan esate dizut. Bueno, Baina ibali maduzur jarraitu laskan hori buruz zezerbait esaten es, seren... ez ez daite du importanteena ia esana dugula, ez? Es, ez taqite e Hombre, gehiago, klaro, gehiago itzegin likegela, beti badago gehiago, ez? Eh, Baina, importantena, mm. guk uste dugu bere aportazio nagusia izan zela, ba, hori ez? Mundu, horrein oso erligioso batean ba, mundu laiko baten aldeko borroka egiten duela. Mm -hmm. Ederki, bueno, ba, hori, izan dugu eh, Diego Laskano, ez dakite, norbaiteke gehiago huan eterrizait. Ezan, ba, <laughs> aportzaz <azut. laughs> ez Ez esan duzu, eta gizon honetaz eh, esaten dena eh, eta esaten dena denean e, ba ez dela onerako izaten, ezta? Ba, ez. hori da ez, galdetu nahi nizuna, azkenan etorrez aidana eta e, ze, aldetik etortzen e, zaizkion e, batepat e, kritikaik e, edo ba historiadore kritikoak, e, kritikoak, baina ala komundu berri batekin edo kritiko direnak hau da beste aldetik oso traiciosaleak eta direnak gaur egun gertatzen dena da gaur egun historiadoreak eta kasu gutxi egiten diotela eta bueno esaterako berri asko daude baina e, artikulu eta liburu askotan nola sakabanatuak ez dago lan bat egina oni buruz eta oso interesgarri izango litzateke claro e, e, lana da es eterrexego da beste gartzen duen aipamena ba, aipatu berriro eta orduan bazuk nahi duzun ziria saratu bez eta hori da egin dutenak gizon honekin eta da pena da oso esgarre baita. Bueno, va ba, berbaten batean batean animatzen zaigun eh, oraindik, es no. materiala baldima dago, mm -hmm. eta bai musean bertan badaukago eta oain prestatzen ari ginelak gauza gehiago aurkitzen ari ginen. Mm -hmm. Ba berbaten batean batean animatzen zaigun esan bezalaxe mm -hmm. eta adiego laskano honen goraberak eta ba hobeto ezagutzeko aukera ematen digun aurreago. Mm -hmm. Eskarrik asko Xabiari. Baita zu ere. Agur. Zumalacárregi Museo A y Rádia, Radio Museo Zumalacárregi.